بسم الله الحمد لله حمدان كثير طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن amma ba'du wa atifiddin rahimani wa khaimakumullah qala ta ta'ala fil Qur'anil Karim qul sabili ad'u ila Allah 'ala basira ana wa man ittabaani. katakanlah inilah jalanku Aku berdakwah ke jalan Allah atas dasar basirah ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku berdakwah di atas ilmu. Surat Yusuf ayat 108. Kemudian Allah Taala berfirman, wal as. Innal insaan ala fiqhus. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam -benar dalam keadaan rugi. Ila allazina amanu wa amilussolihat. Kuchuklora yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Watawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr wafatibidin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmat terkhusus nikmat Islam dan sunah dan semoga Allah taala senantiasa mengistiqamahkan kita di atasnya hingga ajal menjemput yang mana tiada guna lagi beramal setelahnya Ifatifiddin Rahimani Wahimakumullah Pada malam ini Kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitab Kastus Subhad Karya dari Asyikh Muhammad bin Abdul Nabi Muhammad taala, Di mana pada Pertemuan yang lalu Kita Telah sampai kepada pembahasan di antaranya, bahwasanya tepatnya kita mengembalikan segala sesuatu kepada ahlinya, kepada ahli siki, ahli ilmi, di mana mereka memiliki pengetahuan terhadap sesuatu tersebut, sehingga dengan demikian. Akan terbuka bagi kita pengetahuan Yang sebelumnya tidak kita ketahui Sehingga Di depan kita Menjadi terbimbing Terarah Baik di dalam urusan dunia Terlebih lagi di dalam urusan akhirat Dan tidaklah Alil batil Berhujah di atas kebatilannya, kecuali telah terdapat di dalam Al-Quran yang menjelaskan akan kebatilan kucasnya. Bahkan setiap pengusung kebatilan yang berdalil terhadap kebatilannya dengan dalil yang sahih dari Alkitab dan Sinah, maka dalil yang sahih tersebut Bisa menjadi bantahan atas dirinya. Justru menghujat diri Bagi dirinya. Tidak menjadi sebagai pembela dirinya. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh. Sekol Islam Ibn Taymiyya Rasulullah Ta'ala. Di dalam Qatimah Kitabnya yang berjudul dan utaarul nakli wal aql. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa la ya'tuna dan di dalam mereka mendatangimu, dengan sebuah permisalan illa jinna ka bil haqq. Kecuali telah kadangkan 400 kebenaran wasana tafsira dan yang paling bagus penjelasan Penjelasannya Surat Al furqan fil ayat bismillah wasallam Al Furqon pada ayat 33 Maka kemudian Al Muallif mengatakan mengenai ayat ini Allahadumufasirin berkata sebagian ahli tafsir hadil ayatu amatun Fikulli hujjatin ya'tidhiha ahlul batil ila yawmil kiamat. Alat ini bersifat umum. Terhadap setiap hujjah. Terhadap segala hujjah yang didatangkan ahlul batil hingga hari kiamat. Apulah kak Asyak. Dan aku, kata Al-Mualid, akan menyebutkan padamu Asyak beberapa perkara. Mim adalah Allah kita dijawabkan di Kalami fajah bihir Beberapa perkara dari apa yang telah Allah Taala sebutkan di dalam kitabnya sebagai jawaban terhadap ucapan orang, -orang musrik yang berhujjah dengannya biza manina di dalam pada masa kami alainah yang mereka berhujat dengan hujah tersebut untuk, untuk menghujat kami, kata Al-Mu'alif. Asyaf Al-Usalmi Rahimullah menjelaskan. Penulis kitab ini Rahimullah mengatakan mustadillan dalam rangka berdalil ala'annar rajul al-mu'ahid bahwasanya seorang laki-laki ahli ta'id Kataku nulah hudjatun ablaq wabian akan memiliki hudjah yang lebih kuat dan lebih jelas min hudjatirai al muahid dari hudjahnya selain ahli tohid mahmabala min al fasohah walbayan meskipun orang yang selain ahli tohid tadi merupakan orang yang memiliki tinggian kefasihan Kefasyihan di dalam lisan, di dalam menyampaikan wal bayan. Dan di dalam menjelaskan. Kama kala ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala. Sebagaimana firman Allah ta'ala. Walayatunaka bimasalin. Dan. Tidaklah. Mereka mendatangimu bimasalin dengan sebuah permisalan. Illajiknaka bilhaq. kecuali telah kami datangkan kepadamu. Kebenaran wasana tersiro. Dan paling baik penjelasan. Artinya. La yaktuna tabi masalin. Mereka tidak mendatangimu dengan sebuah permasalahan. Dengan sebuah permisalan. Yujadilu na tabi. Yang dengannya. Mereka mendapatimu. Wa yutisunal haq. Bilbatin. Dan dengannya mereka menyamarkan yang hafat dengan yang batal ilajina kabul hak kuasa natsiroh kecuali telah kami datangkan padamu kebenaran dan sebaik-baik penjelasan walihazatajidul Qur'an natsiron dan oleh karena itu engkau akan dapati banyak kedapat di dalam Al Qur'an Majidul Allah Taala anakilatihaulail musrikin wakairihim. Akan engkau dapati banyak terdapat di dalam Al Quran di mana Allah Taala menjawab pertanyaan pertanyaan orang-orang musyrikin dan selain mereka diyubayiina azza wajalla nasyirhak agar Allah menjelaskan kepada manusia kebenaran tersebut. Wa sayakunul haqu bayinan likulli ahadin, maka sehingga yang hak tadi jadi terang, menjadi jelas bagi setiap individu, bagi setiap orang. Walakin hauna amrun yajibut tafattunlah akan tetapi di sana ada perkara yang harus dicermati baginya. Wawa anna hulayan bagi lil insan. Bahwasannya. Tidak sepatutnya seseorang. An ya'dukula fi mujadalati ahadin. Dia masuk di dalam perdebatan. Dengan orang lain. Tidak sepatutnya seseorang masuk di dalam perdebatan. Dengan orang lain. Illa ba'da an ya'rifah hujatahu. Kecuali. Setelah dia mengetahui hujjah lawannya, wiyaku numut dan sehingga dia mempersiapkan diri lidah liha waljawabianha, mempersiapkan diri untuk menjatuhkan hujjahnya dan menjawab membantah hujjahnya. Dianna wu ida dah kolafiqoiri maaribatin dikenakan jika masuk ke dalam perdebatan tanpa tak adanya pengetahuan tanpa dibekali pengetahuan saratul atibatu alaihi maka kejelekan itu bisa menimpa atasnya illa ayyasa Allah kecuali jika Allah berkehendak lain kamu An-Nal insan, sebagaimana seseorang layak dahulu di maidanil Ma'arikah, layak dahulu di maidanil Ma'arokah, sebagaimana seseorang tidak boleh masuk ke dalam medan pertempuran Maal Adabi untuk menghadapi musuh illa disilahin wasajjah, kecuali dengan bekal persenjataan dan keberanian. Kemudian Al-Mu'alif Rahimahullah menyebutkan bahwasanya beliau akan menyebutkan di dalam kitabnya ini setiap hujah. Atadihal musrikun. Segala hujah yang didatangkan oleh orang-orang musrikin. Liah tajubiha ala sikhil Islam di mana orang-orang musrikin berhujah dengan hujah tersebut untuk menghujat. Penulis kitab ini. Itu Sheikhul Islam. Muhammad bin Abdul Wahab. Rahimullah. Waya sifu hadir subhat. Maka Sheikhul Islam. Beliau akan menyingkap. Subhat-subhat mereka ini. Lianna fil haqiqah. Dikanakan sesungguhnya. ujar mereka itu. Pada hakikatnya. Laisat hujah Ujah-ujah mereka tersebut, argumen-argumen mereka tersebut pada hakikatnya bukanlah hujah. Walakin naha tasbihun wa talbisun akan tetapi perancuan dan pengkaburan. Tidaklah argumen mereka itu melainkan perancuan dan pengkaburan. Qol al-Mualif. Kemudian al-Mualif mengatakan fanaqul. Kami katakan jawabul ahlil batil. Jawaban terhadap ahlil batil mintori koin. Ada dua cara. Mucmalin wa mufasol. yaitu secara global dan secara terperinci. Amal mutmal. Adapun pun jawaban secara global. Bahawa al amrul al alim maka dia adalah perkara yang agung wal faaidatul kabiiratu liman aaqalaha dan faedah yang besar bagi siapa yang bisa memahaminya. Wadzalika qawluhu ta'ala dan demikianlah Allah ta'ala berfirman, "Walladzii anzala 'alaikal Dialah Allah yang telah menurunkan atasmu kitab, minhu ayat muhkamat. Di antaranya ayat-ayat muhkamat Ayat-ayat yang jelas maknanya yang tidak bisa digiring ke sana kemari. Unna umul kitab. Itulah pokok kitab. Induk kitab. Wa faru mutasabihat. Dan yang lainnya ayat-ayat mutasabihat. Ayat-ayat yang belum jelas maknanya yang bisa digiring ke sana kemari. Sesuai kepentingannya. Wa ammal lagi nabi kulu bimzaih. Maka. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyimpangan, ada kecondongan terhadap kesesatan, wa yattabi'una ma tasabaha min. Karena mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasabihat dari Al-Qur'an. Ketiga albidnah dalam rangka menimbulkan fitnah, wa ta'wilhi dan dalam rangka mencari-cari ta'wilnya. wa ma ya'lamu mutawilahu illallah dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Surat Al Ali Imran fil ayatis sabiah. Surah Al Ali Imran pada ayat ke-7. Al-muallif, uh, ah, nam, athari menjelaskan bayyana rahimallahu taala, penulis kitab ini rahimallahu taala menjelaskan annahu sayujibu ala hadzi subhati bi jawabain. beliau akan menjawab Subhat-subhat itu, subhat-subhat ini dengan dua macam jawaban. Yang pertama, musmalun. Yang pertama adalah dengan jawaban yang bersifat global. Amun, yang bersifat umum. Solihun likulli subha. Solihun likulli subha yang bisa digunakan untuk menjawab setiap, setiap subha. Kemudian aksani yang kedua, mufasol. Jawaban yang secara terperinci. Bahakazah. Dan seperti inilah. Yang bagi li'alil ilmi. Sepatutnya dilakukan alul ilmi si babil munazorah wal mujadalah. Di dalam bab berdiskusi dan berdebat ann yatu bijawabin mutmalin hatta yasma la ma yahtamiru an yuridahul mulabisun almustabihun mereka ahlul ilmi mendatangkan jawaban yang bersifat global secara global sehingga meliputi mencakup segala kemungkinan yang disebutkan oleh orang-orang yang berusaha mengkaburkan lagi menimbulkan kerancuan terhadap kaum Muslimin. Watiya bijawatin mufassalin lilkulimas alatin biainiha dan hendaknya dia menjawab secara terperinci. Terhadap setiap permasalahan itu sendiri. Kalau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Kitabun uhkimat ayatuhum, Tumma fusirat minat miladun hakimin khabir. Inilah kitab. Yang ayat-ayatnya. Disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Yang turun dari sisi. Zat yang Maha Bijaksana, Maha Mengetahui Surah Hud bil ayatul ula di dalam Surah Hud pada ayat yang pertama. Maka beliau menyebutkan, al-mu'alif menyebutkan penulis kitab ini menyebutkan di dalam menja di dalam jawabannya yang global bahwasanya mereka ini orang-orang yang mengikuti dalil mutasabih. Mereka lah orang-orang yang di dalam hatinya ada zaih. Ada zaih. Ada penyimpangan. Ada kecondongan penyimpangan. Untuk bisa perhatikan di fitnah ini banyak sekali orang-orang yang mengikuti kecondongan hawa nafsunya. Mengambil dalil-dalil yang mutasadih. Dalil-dalil yang belum jelas maknanya yang bisa digiring ke sana kemari. Tapi tidak dikembalikan kepada dalil yang mukam. Dalil yang jelas. Maknanya. Dalil yang jelas hukumnya. Yang tidak bisa digiring ke sana kemari. Tak antum perhatikan di masa-masa fitnah, fitnah sekarang ini. Mengambil dalil-dalil mutasadihat. Enam. Itu disana kan adanya zaih, Adanya kecondongan. Di hatinya terhadap kesesatan. Karena bimbingan ulama tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal mereka yang mengumpulkan data. Mereka pula yang menyampaikan kepada ulama. Ketika ada fatwa yang menyelisih hawa nafsunya. Mereka pun tolak. Fatwa tersebut. Yang tadinya berpeluar-kolar, ikutilah bimbingan ulama, jangan bicara fitnah, tapi pada kenyataannya ada penyikapan secara diam-diam di bawah. Jangan bicara fitnah, nunggu bimbingan ulama, tapi pada kenyataannya ada pentaziran secara diam-diam penggiringan opini yang secara memang secara tidak kain tapi menggiring opini yang kita pun paham maksudnya ke arah mana penggiringan opini tersebut bimbingan ulama-ulama-ulama sering mereka posting di grup-grup bimbingan ulama şeyhul, bimbingan ulama sehukhari yang tidak terkait dengan fitnah ini sering mereka posting sebelumnya Dan tetapi tatkala telah datang bimbingan ulama terkait fitnah ini bimbingan-bimbingan ulama nasihat-nasihat ulama yang sebelumnya hampir tidak pernah mereka posting di grup bahkan bimbingan ulama yang keluar mereka sembunyikan wazakaro fil jawabil mujmal maka beliau penulis kitab ini di dalam menjawab di dalam jawaban yang bersifat mutmal. bahwasanya mereka orang-orang yang mengikuti dalil-dalil mutaqaribah, mereka itulah orang-orang yang di hatinya terdapat kecondongan. Ada penyimpangan. Enggak sesuai hawa nafsunya. Enggak sesuai dengan kepentingannya. Kama shadha zalika anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pi kauli Ta'ala tentang firmannya Allah Ta'ala, "Wallazi anzal 'alaikal kitab, Dialah yang telah menurunkan kepadamu al-kitab minhu ayatum muhkamat Dan di antaraha ayat-ayat muhkamat kunna ummul kitab dan dia, itulah itulah pokok-pokok kitab Wakar mutasabihat dan yang lainnya ayat-ayat mutasabihat Famladinafi kulu bin Zayf maka Adapun orang-orang yang di hatinya ada condong kepada kesesatan ayat tabiunah mutasabahamin maka akan mengikuti dalil-dalil mutasabihat dari Al Quran dalil-dalil yang belum Jelas maknanya. Walihada dan oleh karena itu tadi dua ahlas zaih dan oleh karena ini engkau akan dapati ahlas zaih orang yang ada penyimpangan orang-orang yang sesat orang-orang yang ada penyimpangan di hatinya. Walyazubillah. Yak tunabil ayat ilmu mutasabihat. Mereka datang dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang bisa digiring digirin ke sana kemari sesuai dengan kepentingannya. Dalam rangka apa liyad bisu ala batil dalam rangka menyamarkan kebatilannya. Kebatilan mereka fayakulu na mathalan sehingga mereka mengatakan sebagai contoh qala Allahu ta'ala kadah Allah ta'ala berkata demikian wa qala fi maudin akan tetapi di tempat yang lain Allah berkata demikian lakayfa yakunu maka bagaimana jadinya begitulah al-sufat al-batil Wa hadha Nasr Mahasalah Mahasalah ni na al-Ashraq, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan ini seperti yang terjadi pada Nafi Ibn al-Ashraq. Nafi Ibn al-Ashraq yaitu salah seorang pemimpin Khawarij di zaman Ali, kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma Di munazaratihi Di dalam perdebatannya Allati zakarohal Allati zakarohal fil itkon Yang Telah disebutkan asyuti Rahimullah ta'ala Di dalam kitabnya al-itkon Wa rupama yakunu gairu zakaroha Wahia mufidatun dan mungkin juga disebutkan yang selainnya. Dan kejadian ini, diskusi ini memberikan faedah. Sangat berfaedah kejadian tersebut. Perdebatan tersebut sangat memberikan faedah. Antara seorang tokoh sawarit, Nafi, Ibn Lasrak. Dengan sahabat ibnu Abbas, radhiyallahu anhu. Kalal Mu'alib, waktu sahah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anhu kau. Dan telah terdapat di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, "Izara'atul lazina yatta'biuna ma' tashabaha min." Maka jika kalian melihat orang-orang yang mereka mengikuti dalil-dalil mutasyabihat. Mengikuti dalil-dalil yang belum jelas maknanya yang bisa digiring ke sana. Kemari dari Al-Quran. Wa ulaikalladhina sammamlah. Maka mereka inilah orang-orang yang Allah Ta'ala sebutkan. Tentangnya, tentang adanya. Zai adanya penyimpangan di hatinya fi kulubihim fazaruhum maka waspadalah kata Rasulullah terhadap mereka Misal ذلك sebagai contoh musrikin. jika qala lakabadu al musyrikin jika bertakwa sebagian Para orang orang musrikin. Kepada engkau. Ala inna awliya Allah. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah. Lakhaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran atasnya. Atas mereka. Walahum ya zanun. Dan mereka tidak pula bersedih. Surat Yunus. Bil ayat Ishaniah Mesyiktin. Surat Yunus pada ayat 62. Wa hakun. Dan sesungguhnya sifat itu benar adanya. Ada sesuatu yang hak. Wan al-ummiyah lahum jahun indallah. Dan sesungguhnya para nabi memiliki kedudukan di sisi Allah. Au zakarukalawanin nabiy sallallahu alaihi wasallam atau dia menyebutkan ucapan dari nabi sallallahu alaihi wasallam yasdalubihi ala syai'in min batil. Dia berdalil dengannya di atas suatu perkara dari kebatilannya wa anta la tafhamu kalam kan engkau tidak mengetahui makna kalam allazi zakaruh engkau tidak mengetahui makna ucapan yang mereka sebutkan yang dia sebutkan wa jawabhu bi maka jawablah dia dengan ucapanmu innallaha zakarofi kita kitabih Sungguhnya Allah telah sebutkan di dalam Kitabnya, an-naladzimi kulubim zaih, bahwasanya orang-orang yang di hatinya terdapat zaih penyimpangan, kecundangan terhadap kesesatan yatru muhkam. Mereka meninggalkan dalil yang muhkam, dalil yang jelas hukumnya, dalil yang tidak bisa digiring ke sana kemari maknanya wayattabi'una al-mutasabiha dan mereka mengikuti dalil-dalil yang mutasabihat dalil-dalil yang belum jelas maknanya dalil-dalil yang bisa digiring ke sana kemari sesuai dengan kepentingan kelompoknya kepentingan hawa nafsunya Asyari menjelaskan Oleh Syeikh Rahimullah, penulis kitab ini berkata, waktu sahah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan telah terdapat di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nahuqal bawasanya beliau berkata, idhar a'itumul ladina yattaabiuna mata sabahamin jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti dalil-dalil mutasabihat dari Al-Qur'an faulaika allazina sammallah maka merekalah orang-orang yang Allah taala sebutkan fazharuhum maka waspadalah terhadap mereka Tadallal muallif Rahimallah bihaaja penulis kitab ini rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis ini ala anna arrojul alazhi yattabi'ul mutasabiha minal qur'ani aw minas sunnah bahawasannya seseorang yang mengikuti dalil mutasabih dari alquran ataupun dari as sunnah wa sara yuladbisu bihi ala badrih maka dengannya dia berusaha menyamarkan mengkaburkan me mengkaburkan akilannya berusaha menimbulkan kerancuan terhadap kaum muslimin terhadap yang hak dan menyamarkan kebasilannya fa ha'ulaihumul ladzina samahumullah maka mereka inilah orang-orang yang Allah taala sebutkan wa wasafahum biqaulihi dan Allah taala sifati mereka dengan firman-Nya fa ammal ladzina fi qulubin maka adapun orang-orang yang di hatinya ada zayh penyimpangan al-ayyah. Tumma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Kemudian Allah memerintahkan. Alafu. <tuh> Kemudian Nabi SAW memerintahkan. Untuk waspada dari mereka. Untuk berhati-hati dari mereka. Fakal. Maka beliau bersabda. Ihjaruhum. Waspadalah kalian terhadap mereka. Min an yudiluk mu'ansadilillah. Dan sampai mereka menyesatkan kelian dari Allah bi tbay hadal dengan mengikuti dalil yang mutasyabih ini dalil yang belum jelas maknanya ini dengan mengikuti keracuan ini wahzaru tariqhum ayo dan juga waspadalah Berhati-hatilah kalian dari jalan dengan jalan mereka dan jalan mereka. Terhadap jalan mereka, fattaziruhuna, maka tahzir di sini, waspada di sini. Yes, malutahzira antarihim mencakup tahzir, waspada dari jalan mereka. Ah, watazirumhum, dan sekaligus juga waspada terhadap mereka terhadap individu-individu mereka. Tumarabal muallifu rahimallahu lahum masalan. Kemudian penulis kitab ini Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimallahu taala membuat sebuah perumpamaan bi an yaqulal musyrik. Di mana jika seorang musrik Atan kepadamu. Alaysallahu yakul. Bukankah Allah Ta'ala berfirman. Ala inna, an, inna awliya Allah. Ingatlah sesungguhnya. Wali-wali Allah. La khawfun alayhim. Tidak ada kekhawatiran atas mereka. Walahum yahnun. Dan tidak pula mereka bersedih. Awalaysalli awliya. Awalaysalli awliya. Ijahun inda Allah. Subhanahu wa ta'ala percakala bukankah, bukankah para wali itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala awaliyatish shafa'atun shatatan fil qurani was apakah syafaat itu bukankah syafaat itu benar-benar terdapat benar-benar ada berdasarkan quran dan as sunnah Wama asbahazalik minhad minhadil asya dan yang semisal itu yang serupa dengan itu dari perkara-perkara ini maka fakul katakanlah naam. ya kulu halah hakun semua itu benar katakan semua itu benar Apa yang mereka katakan itu benar waatin naulai sabi hidail akan tetapi tidak ada di dalamnya dalil ala antusrika bihaula alawliya untuk engkau berbuat syirik kepada Allah dengan para wali ini au bihaula irusul atau dengan para rasul ini au bihaula alladzina indahum safat indallah azza atau dengan Orang-orang yang di sisi Allah memiliki syafaat. Wada'waka. Anna hala yadudung ala zalika. Da'wa batilah. Maka. Seruanmu. Jakanmu. dakwahmu itu. Bahwasannya ini. Ayat ini menunjukkan. Atas yang Demikian merupakan dakwah, merupakan seruan, ajakan yang batil, lahirat jubiha illa muktil dan tidak berhujjah dengannya kecuali ahli batil, wama anta illa min alazina kalaulah Allah fihim dan tidak engkau kecuali termasuk orang-orang yang Allah Taala perfirman tentangnya fa ammal ladzina fi qulubi maka adapun orang-orang yang di hatinya terdapat penyimpangan wayat tabiuna matashabihin maka mereka akan mengikuti dalil-dalil mutasyabihat darnya walau anak dan sadany engkau rodatah al-mutashabih kau mau mengembalikan dalil mutasabih ini Dalil yang belum jelas maknanya ini. ilal muhkam. Pada dalil yang jelas maknanya. La alimta. Tentu. Pasti. Engkau akan mengetahui. Annahada. Bahwasannya. Oh, dalil yang kau pakai ini. La dalila laka. Fihi. Bukanlah. Dalil bagimu. Di dalam permasalahan. Ini nah. Jadi Apabila seseorang Mengambil dalil mutasyabihat, Lalu Dia kembalikan Dia mau mengembalikan Dalil mutasyabihat tadi Kepada dalil yang mukam Dia mau mengembalikan dalil Yang belum jelas maknanya tadi Kepada dalil yang mukam pada dalil yang jelas maknanya, yang jelas hukumnya, yang tidak bisa dikirim ke sana kemari. Maka dalil mutasabihat. Dalil mutasabihat yang dia pakai tadi tersebut bukanlah sebagai dalil baginya. Bukanlah menjadi dalil baginya. Wallahu Ta'ala alam. Allah taala. Dan kita lanjutkan pembahasan kita ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika illa anta astaghfiruka wa